God morgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er onsdag den 11. oktober, og dagens nyhedsoverblik byder på friske tal for boligpriserne, og så skal vi høre med tysk skofirma, som de fleste nok kender, der fra i dag kan handles på den amerikanske børs. Vi bliver også klogere på, hvor stort et millionbeløb en afgående topchef fra en dansk storbank får med sig, når han stopper. Du lytter til Jørgen Vester morgennyheder, og jeg hedder Laura Bitte Rosau. I dag vil et nyt navn være at finde på den amerikanske børs. Der er tale om den tyske sandalfabrikant Birkenstock, skriver Bloomberg News. I går tirsdag blev de første aktier udbudt i en lukket kreds, hvor Birkenstock fik solgt 32 millioner aktier til en pris på 46 dollar, efter at have markedsført aktierne til en pris på mellem 44 og 49 dollar. Ved den børsnoteringspris har Birkenstock en markedsværdi på 8,6 milliarder dollar. Birkenstok blev opkøbt af El Katterton, som er milliardæren bag LVMH Bernard Anoos familiefond tilbage i 2021. Ved børsnoteringen har El Katterton tilbudt at beholde 83% af Birkenstock til en pris på 21,5 millioner dollars samt fortsætter at have kontrollen over virksomheden. Men på trods af at fonden allerede ejer over 80% kan den komme til at købe op til 325 millioner dollars, aktierne skriver Bloomberg News. Birkenstock forventes at begynde at blive handlet i dag onsdag på børsen i New York under tickerkoden BIRK. Så skal vi fra tyske sko til danske. Stillingen som topchef i Jyske Bank skal nemlig fyldes af et andet sæt sko, og når den afgående Anders Stampen ved udgangen af oktober stopper sin mangeårige karriere som øverste direktør i Jyske Bank, får han en betaling på 13,7 millioner kroner med sig. Det skriver Finans. Anders Damm har en opsigelsesperiode på 6 måneder, hvor han vil modtage løn, men også vil være til rådighed for banken, og det vil give ham en løn i perioden på 5,4 millioner kroner. Desuden vil han modtage en seniorgodtgørelse på 8,3 millioner kroner. Det er en ordning, der omfatter alle medarbejdere ansat i Jyske Bank før 2005. I tillæg til det vil Anders Stam modtage et ukendt beløb fra sin pensionsordning i banken. Det bliver Lars Mørk, som overtager posten som overførende direktør af Jyske Bank, efter Anders Stam. Det er positiv læsning at kigge på de nyeste tal for boligpriserne fra boligsiden.dk. Så lyder det for Mia L. Nielsen, der er boligøkonom i ny kredit. I september måned har der nemlig været prisstigninger over hele linjen. I september steg salgspriserne på huse med 0,9 procent ejerlejlighederne steg med 1,5%, mens priserne på solgt sommerhuse steg med 1,1%. Boligøkonomen siger, der er dermed tale om store månedlige prisstigninger, og vi skal faktisk helt tilbage til forsommeren 2021 for at finde måneder, hvor der har været større prisstigninger på huse og lejligheder. Når man dykker ned i tallene, er det især i Københavnsområdet og store dele af det øvrige Sjælland, hvor huspriserne stiger mest, mens der er tale om fortsatte fald og generelt kun meget små prisstigninger finde de jyske og på Fyn. Mira Lee Nielsen peger på, at det seneste år har slået fast, at priserne i hovedstadsområdet og dele af Sjælland er mere volatile end på resten af boligmarkedet. Fremgangen på ejerlejlighedsmarkedet lige nu er påvirket af, at der i København er en voldsom aktivitet, hvilket har barberet udbuddet ned og salgspriserne op. Men på trods af den nuværende fremgang, kan den dog vise sig at være kortvarig, hvis handlerne er drevet af købere med ønske om at handle inden nytår for at sikre sig en skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Derfor forventer nykredit, at priserne på ejerlejligheder vil falde i 2024, som følge af de nye boligskatteregler, der højere boligskat betyder højere faste udgifter på den pågældende bolig, og derfor strækker købernes indkomst ikke til at købe for helt så meget som i dag. Med de ord slutter dagens morgennyheder. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på jørenvester.dk hele dagen. Tak fordi du lyttede med.